султан назвав його Джихангіром, покорителем світу, як назвав колись свого старшого сина Великий Тімур. І коли Сулейман Заріг знов зібрався у похід на Відень, вона запрагла йти разом з ним, узявши всіх своїх дітей, не бажаючи більше залишатися в столиці за мурами гарему, коло Чорногубої Валіде. Забрано в похід великого євнуха Ібрагіма. Більшу половину євнухів і дві сотні служебок. Валіде лишилося з обскубеним гаремом, де доживали віку старі одаліски. Спадок від попередніх султанів та кільканадцять рабинь, яких Сулейман ще не повидавав за своїх наближених. Ніхто не переймався почуваннями султанської матері, бо йшлося ж про набагато більше, про велику державну політику. Султан вирушав, може, у найбільший свій похід – в похід цілого свого життя, що засвідчував не тільки посланнями до іноземних володарів, а й тим, що брав із собою улюблену жону і всіх, коли не лічити Мустафи, синів, кожен з яких мів вважатися ймовірним спадкоємцем трону. Тепер не було мови про Угорщину і навіть Фердінанда Австрійського – якого султан називав уже і не королем, а тільки комендантом Відня і намісником іспанського короля в Німеччині. Іспанським же королем Сулейман уперто величав Карла V, не визнаючи за ним титулу імператора. Він вважав, що Карл просто самозванець, і йшов, щоб покарати його і показати, що на землі може бути тільки один цар, так само, як єдиний Бог на небі. Фердінандові Сулейман писав «Знай, що йду не на тебе, а на іспанського короля. Перш ніж дійду до німецького кордону, хай вийде мені назустріч, бо не личить йому лишати свою землю і втікати. Іспанський король давно вже нахваляється, що хоче на мене вдарити. Ну то ось я на чолі свого війська. Коли він хоробрий муж, хай дочекається мене, і хай буде, що Бог хоче. Коли ж мене не сміє дочекатися, хай шле данину моїй царській величності. Сполошилася вся Європа. Таємний посол французького короля Рінкон, якого Судейман приймав на Зимунському полі під Білградом, розніс чутку, що султан веде 500 тисяч війська, з якого цілих 300 тисяч вершників і 25 тисяч яничарів з аркебузами. Фердінанд ще перед цим вислав на зустріч султанові посольство на чолі з Леонардом Ногаролом і Йосипом Ламбергом. Посли доїздили до Ніша а Сулейман був уже під Софією. У Ніші він три дні не приймав їх, бо купався з роксоланою у теплих джерелах, які полюбив ще з першого свого походу на Білград. Коли ж нарешті допущені були посли, щоб поцілувати край султанського відпашного рукава, і великий драгоман Бег переповів прохання Фердінанда не йти на Угорщину і на його землю, їм було сказано. Похід почався, його вже не зупиниш. Турецькі коні пішли по траві, вони не повернуться, поки не витопчуть її. Ніяка сила не могла зупинити Сулеймана. Після битви під Мохачем він відібрав Румелію в Ібраїма і передав її Бехрамові паші, який до того був анатолійським Беглербегом, і в тій страшній битві зумів відзначитися більше, ніж сам Великий Візир. Перед самим цим походом до храма Пашу розшматували озвірілі верблюди. Султан звелів набити на палі всіх погоничів верблюдів. Румелію знов віддав Ібрагімові, так що той став тепер володарем майже половини царства, мов би другим султаном, і вже мав би виказати свою запопадливість у війні проти невірних. Ведірне султан завдяки донесенням вірних улаків, розкрив великі зловживання дефтердарів Румелії, перших помічників головного дефтердара Скендер -Челебії. Той кинувся до великого візира, обіцяв і навіть погрожував, але Ібрагім знав, кожна нова смерть тільки зміцнює його становище. Двадцять дев'ять дефтердарів, розкішно одягнених в Оксамит і Соболі, оточених пажами і в парчевих халатах, лямованих коштовним хутром, поставлено перед султанським диваном. Усіх одібрано майно і рабів, чотирьох прив'язано до кінських хвостів і розшарпано на шмаття. Двох повішено, двом відрубано руки, чотирьом голови, решту як дрібних злодюжок –